پر الله تعالی عنہ ده حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان رجلن بے شک یو سڑے یو صحابی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے فرمائے اوصنی اللہ حبیب زراغلے ما تسوصیت فرمائے اللہ خپل حبيب تلوي مقام ور کړ یو خیار داکٹر او نا نا دا ټوم او طبيب وي ناڅه مریض له وګور نه حالات نه معلوم کیږي له سو مناسب دي چون کې الله خپل حبيب د امراض باطنيه او د شفاء پر را لګل او له سو کوم صحبت تلال وي دا الله حبيب محسوس کړي چې دک دا کا مېر او دا دلدا وصيت پکارل قال الله حبيب ورته وی لا تاخد وی غصہ او غضب می اختیارات هي غضب او غصہ داس شه دي چې کله پسړي غضب او غصہ غلبه وکي وګوره کله به مسلمان خو په غصې او غضب کې کفر کلمات تقلنروږي چې کافر شي کله د غضب او غصې د وژنه قاتل وکي دا ټول مرخصه ایمان نه کله د غضب او غصی د وژنه خجله تلاب تور کی دور پکی دا سیدی دا غزب و غزب و جن بچی ملو کی بچی را پاسی او مورو پلار ملو کی اللہ حبیب و لا تغدوب چه غزب و نکی غزب نکارو آنلی فرد دا میر ناغ بار بار سوال کولو چې بل سو را لو کن او دا اللہ حبیب بورتا عرفی را فرمایی لا تغدوب بس غزب نه مالا اغب بار بار و سبل وی غضب او غصه کار ما ده ځکه غضب او غصه کې شیطان په انسان غکارونه کوي چې بیا ټول مرخصې مان ته او جړادلې هیڅ قسمه फायदा نور کوي یوه یې الله حبیب فرمایلی او دا اختیار الفقاره غضب او غصه چې سړي د اور شي زرد او اذو بالله من الشيطان الرجيم وایي دا مرغلي چې ولاره نو کینا او کناستي نو پریوزا دام راغلی کو غسړه زر زر او د څوک دا امرغلی ځنی وخت یې سره پزمک پریوځي بس دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د غضب او د غصې د دباؤ له پاره طریقې ځکه د بازي شی کوره شاله ولاج بغیر د پیغمبرانو د تعلیم نه د بل څه سره دی غصه درل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او شواله لري کناستی نو فریوزن الکو غوشڑے ری نظر زره د شکر رواح البخاری او دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وان وی علی شداذ ابن اوس رضی الله عنه داوی علی شداذ ابن اوس رضی الله عنه ن روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله كتب الاحسان علی كل شیء اللہ دا هر یو شی سره احسان دا ضروری ګرځولے لکه انسان سره مور او بلار سره تر دي چی کافر سره ومحساب کې یو حیوان او زناور سره ومحساب کې بلویر اسلام د سورہ کافر سره غړي وی احسانات وی الله كتب لکله دې یو ضروری کړئ له احسان دا هر یو شی سره فیضا قطنتم فاحسنوا قتلتا وای کله شتا سو یو زناور قتلوا ان دا قتلوا لپخیسه طریقې وی وای اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحا الزب... او کله ذبح کا وینو خیسه طریقې سره ذبح کا ول پس شالوی نی ور کاسر انه دا قتلوا حکم دی ویتا سور تیرشل به بدرنګې نا ولی یحد احدکم او تیرہ دی کیو پتا سو کی چاڑخ بلا پتیز پتیرا شاڑا او پتیز شاڑا دی زباو کی پسوانے واجبہ تکلیف ولی یوره ذبیحته او دے دے آرام ور ور صحیح غفل ذبیحہ یعنی تیرہ شاڑا وی نو وی تکلیف نی بس زرد <تصفح> زرسش زرد ز اغا مسلمان ہشروہ مسلمن ددی روایت کر امام مسلم رحم دی وجن کو دا دی شرب والا چرگ زباکی نو پتو دو بوکی ورگ ورزه یو خدا چه ساته اوته ننا نو تازیب ولیور که بلو لماو لیکلی چه دا او با دمرا گرمی بی نو تدی دو وجه نا دا گا چرگ خوراکم ناروالے دیا چه پدا سی تو دو بوکی وروا چه پدا سی تو دو بوکی وروا چه دا اغا دیر گرمائش دو وجه نا آغی پخیطا کی غا هر سحلش نو کدا سی خودکی دلی او گوی نو لماو لیکلی خوراک رواه مسلمن دارنگی حیوان نصر غرزو لے منیش راوز دا مشینی زبحی دی نصم رجدہ دنیاوی اصباب دیدی گی یوکوی دا ست دے طرف نه زبح کئی میکنی بخوا برواد او سنت طریقہ سر د دے مرائی دے طرف نبائی بلائی کی پتن لے گی جسی طریقہ دا ست تی طول لرکڑے ست تی طول لرکنو دا حیوان تعذیب لے اللہ دا هر شبارک احسان لکھ رے مسلمن دا دی حدیث روایت کل دی امام مصرد رحمه اللہ وان عائشت رضی الله عنہ دم الممنین عائشت رضی الله عنہ روایت تے قال دا فرمای ما خویر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم بین اختیار ندی ورک رشو رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک مند دو کارورو کې قد تو چرد اللہ اخذا اے سارا ہوما مگر دا اللہ حبیب راغست دے و ملک دے پاسان دے دوار دو مد دا سانتی آدفارا مالم یکون اسمن ترسوچ گنا بنوا ایک دو خبرو کی اختیارو الله حبیب تو کیسان خو خور فاین کان اسمن کی شریر غشیب گنا و لوکان ابعد الناس منه دیابر الله حبیب ډیر لری دخل کو نو ده دینا و ما انت قما او بدلنا اغثی رسول الله الله علیه وسلم لنفسه نظام ده پار فی شین دی او شی بارت قد تو ایک چاورت ذاتی تکلیف رسول لو پټو لمر کې انتقام نوی غاست الا ان تنتهک حرمت الله مگر دا قدر الله د عزت منذ سيزونو بهرمتی به شوا قانون شریبه مات شو نفی انتقم لله تعالی دا الله د فارغ به انتقام غاستو دا قانون چې بار چا کو لکه غلاچاو کا نام لاسبری کولی نور سزاګانی متفقن علیه اذا الله حبیب سان کاروانه عمل کولو او تو امتی دیر بینتها شفقتو حضور پاک صلی الله وسلم ورننو ته موځ پکې کړو چې روته نو ډیر پریشان شو د چاته کوڅو کڅه قربانوله تو ورننو واته او امهت به انداز د لکه تمنا او در ساده او شاله مکمله وی کی چلبل وی لوي دغه تر قیامت به امهت رازي خدای د פאר حضور پاک صلی الله علیه وسلم درمن ش دن بدن موکوي چانني او چول پته لغي زدا زموند حبيب سنت نو امهت خو يا غشه محبوب کري متفقن عليه دغه ول ذاتان پیا د او جله بيبي ورته زمند نمسک الله حبيب عايشه بيبي دلا زوني او حاتم اې دلته موزه دا سې دلته ککابه کې چوز وان ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه نور روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي دي الا اخبرکم بمن تحرم عليه النار آیا خبردارې نظر کوم تاسو لدا اچھا بارک چې تحرم عليه النار چې حراميږي پاخوان د دوزخ زخو د جهنم اور وساحابو وی ولین الا الله حبیب و تهرم و علی کل قریب وی طهر یو اغسل بان د دوزخ آرام ارام اور قریب چې خلکو خلق لزان نزدې کای د خدمت او د غید خېګړې د پاړه حیینن و نرمی کای لیینن او د ایسر سهولت کای لیینن سهل تدروان فاز یو شان دی معنا ده حیینن لیینن سهل خلق لنی زی کیګې د خدمت په او په د کینر میدا په د کی سهولت ده او د الله د بندګانو سره نرمي او سهولت اختیاري رواه ترمزي او وقال حديثن حسنن وصلوي و اعراض عن الجاهلين دا په بیان د مافي کې او د مخ اڑول او د درګزر کولو کې د ناخو بنا ایو نا کوه دې علاوه تعالی تکلیف درو رسول نو هغه ته معافي کول دا ده الله تعالی ذو الحبيب صلی الله علیه وسلم حکم ده او ځان مقام دې د معافی صفت د انبیائه هم السلام صفت ده او معافي کول در رب العالمین صفت ده قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوه پن حبیب ته فرمای خوزل عفوا اے حبیبا رونی ساده معافي ماخول اختیار کا شوکم تا تکلیف رسې نو معاف کوي االلّٰه حبیب صلی الله علیه وسلم امه تا و ټول تذحامه مافي اعلان کړو وامر عرش حکم کوجنے کو واعرض عن الجاهلين او مخوا رواد نا وقال تعالیٰ او فرمائی دی الله تعالیٰ چلوی دی خب الحبیب دی فرمائی فصفح صفح الجمیل اے حبیب مخوار و مخڑو میدان د دعوت کی میدان د تبلیغ کی سوکم چې سوین حبیبات تاسو درگزر کوي وقال تعالیٰ او فرمائی دی الله تعالیٰ چلوی دی وَلِيَعْفُ وَلِيَسْفَحُ وإذا ذللو إيمان و دللو اخلاق و خاندان و لپکار دي چې معافيو کی ولیصفه او درگذرو کی حالات يحبون ان يغفر الله لكم تاسلا خبر النخا حوي چې لادر نه بخلوغي هدایا د ابو بکر رضی الله عنه مبارک ناظر شه و علماء لكل حكمه عام کالا شکو اگو رضی خبر لگو رضی صحابو دور علوی شانو دس صدیق رضی اللہ عنو دور علوی سینو پا ام المبینین رضی اللہ عنہ چکل منافقانو تخمتو لگو لو نباز سادا مسلمانانم منافقانو پخبل لالج کے راوستد و دیکی او کسو اولا ابو بکر رضی اللہ عنو رشتدار او پاغیبانی بیڑیر مال لگو لو کله چې غم پدی خبره کې شامل شو ابوبکر رضی الله عنہ ی زواد قسمی آیندبه سر ز تعاون کو ورته سر ز سورخي کو نو دیم را پاسې دو اپ صدیقه عائشہ رضی الله عنها نه دیم په توحید کې شامل شو نغه توبه وستا الله را حکم ورو له غلو الله وی معافيو کوي درګوزر کوي الله توحبون ایغفر الله لکو تاسو دا سودا خبره خو هوینهشل لا در لبه خنو کی د آیات چراغه نابو ابو بکر رضی الله عنه یې زه خو هم چلار لبه کی او امام عفی کړي ما در گزر کړي او به اغ شان مال پاغل غورو لکه مشکل څنګه لګون دي ثوین ګورخ بل جذبات داخ دا بل نام نخل کوه غیرت جوړ کړي دا بل الله در حکم وروان بلکل بالکل سکل رکیه غیرت هغه ده حیا هغه ده سړیتوب هغه ده چې هغه الله او د الله د حبيب د حکم تابع وي هغه غیرت نه ده هغه حیا نه ده هغه سړیتوب نه ده چې باوي چې مخالفت رازيد الله او د الله د حبيب د حکم وکاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوید ولعافین عن الناس تخفلو بندگان صفت کوي ویدی مافی کوي خلقلا خلقلا مافی والله يحب المخلصین اللہ محبت ساتی ساتید احسان کو ان کو سرا وقال تعالی فرمائے دی اللہ تعالی شلوید ولمن خامہ ہا چا, چا صبر کہ صبر یو کو چا تکلیف رسولو د صبر کو او دا غا, غا نقصان معاف کو ان غالق بشکدا لمن عزم الامور خامہ ہاد ہمت د کارونو نه وی والایات فی الباب کثیرۃ المعلومۃ و ایاتنا فدی باف کدیو معلوم دچې کی الله بندگانو ته د معافی حکم فرماي لیدل د معافی حکم یې فرماي لیدل واه عائشہ رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نن روایت ده بی بی د نبی سره ناس کا وروته قالت شییش کدی بی بی فرمایلهو للنبی صلی الله علیه و سلم نبی علیہ وی حن الا علی ک یوم حبیرا غلی د پتہ سدا سی اورس کان اشد میوم احد چاغد سخت وی درز سخت در دا احدنا دا احد دا رزنا سخترز دربان راغلی جک دی کی د نبی رسول سلام او یا مرغری شهیدان شو سقطر داغ د بدن ټوکري ټوکڑے پرتیو حمز رزی اللهو ها الله علی وسلم زخمی وی لو قال الله حبيب اور تھوی لقد لقیت من قومك ويبشكا ما تستاذ قوم, قوم نہ داس مصائب رسیدلو وكان شد اشد ما لقيتهم منهم يوم العقبه سخ مصیبت او کہ ما ترسیدل ودوینہ پورس دا عقبه علماء کرامو محدثین و لکلی و ایتو ایاف نپلار کی یو شخص زه غر غرد کی ویت عقب عقب حاصل کی وې من د غرد سخت لارې تا اراستو نفسی علی ابن عبدیا لیل ابن عبد تا دا توای په مشرانو کې وی کل شمعزان پیش کړو پا ابن عبدایا لیل ابن عبد خلال باندې فلم یجیبنی ناغز ما خبري تا دغه کې نو الامه عربتواغه چې مايرات الله تعالی حبيب ورته ما ته توائف کې زيرا کای مکیه علماء نفريږي چې زړه الله دین بیان کوي نهور په ماشومان کلويلي وله لا الله حبيب ماشومان او پګټو وښتو بدن مبارکي دي وینو نڑکشه لو دارید دغه ټول غمونو په حال کې الله حبيب دې توائف را روانو نو ای بی بی فن تعلق و انا محموما وجه ز روان و انا د غم په حال کې مال وجهی فدی خپل طرف روان فلم استفق لله حبيب وی زما فاخو نشو الا وانا بقرن السالبی مگر ز په قرن صالح مقام دې قرن المنازل وای او دادی د توائف د طرف نشوکه حرم شریف ترازی نراغی می قاتل نه دغلت احرام تدی دې قرن صالح مقام کړو فرفعت راسی الله حبیب وایس سر به اسمان طرف نه پورته کو ویدعنا بسحابته همی کتن زما د سر د پاس ور قد ازلتنی او آغا وریز راوانی سورے جو کرے ورد اللہ باغا نپی جندن کو مخلوقات و مانی حبیب سورہ سپکاوے کی او بل طرف ترحمت خدا و اندل د گورا دا اسمان وریز پی سورے کی فناغرتو بما چوکت الفیدا فیها جبریل علیہ السلام باغا وریز کی جبریل امین علیہ السلام دے فنا دانی مات اواز راکو فقالوی فرمائل ان الله تعالی قد سمع قول قومك یبیشک الله تعالی چې ویلې وری تا ویناسته د قوم د دې توس رسول سر سورہ صف جوابونه درکل او بدن ټول درته دی وینو نارنګ کو او ستا سی سورہ عزتیو کا چې کوم الفاظ سردا جواب رد وقد بعث الیک ملک الجبال او الله تعالی غلیدا تھا تھا اغا فرشتہ د غرونو لتا امرهو بما شیت فیهم جدی ملقت تو حکمو کدا اسبارہ کی جستہ خو خشید دی بارک تعالی حبی فرمای جبریل لا خبر کول فنا دانی ملک الجبال ما تاوا زرا کو او فرشتید غرونو فرسلم علیه تعالی حبی فرمای تمے سلام وا و السلام علیکم یا رسول اللہ ثم قال او بی اوید حبیب ان الله قد سمع قول قومك बेशक الله وارد اغا ویناد قوم استاشدات تسوی وانا ملک الجبال اعوذ بالله بتعرف نبه غرنبان مکرر فرشته وقد بعثني ربي لے کا اوشکر علی گلی دے مال رب زمائی لے کا تا, تا. لتامرنی بی امریکا چې تماته حکومت او کې سچیت حکومت کې سماشه تا نو تاسو خو خوین شه تا اطبخت علیهم الاخشبه کدی خو خای نو د مکین یو طرف لمر غرون بل طرف او د غرون یو سلسله لا ویلا طول غرون الله په حکم رشوت او زوال او داس راج حکومت او دا توایف په کې زری کم. ان اتبقتو علیهم الاخشبید کچریخ وقع دیشوا نو زبرا جخکم پدوی بالی دا اخشبین غرونا نگور دادا اللہ دا حبیب اغیر وینو بانی رنگ رنگ دے او دا سی خدی حالت کرے او بے یارو مددگار دے اسو کنو دا غواق کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ حبیب فرمائل بل ارجو بلکه زومیت ساتم کدی نمانی آدی می پا گٹو اولی نو دی, دی گٹو وشتن کو دشان ابا اللہ اسلام خیر خواہان پیدا کی ایو خرج اللہ من اسلام بحب ار او بباتی اللہ دی دی دی شاگانونا من حاق شا لر اعبداللہ وحدهو عبادت و مندگی کئی دا اللہ ایکی یوازه لا یشرکو بیهی شئعن او نبشری کوی دا الله رب رضت سره شه متفق علی الاخشان وی الجبلان المحيطان بمکہ ويدا غورن دی چی غیر چا پیر ا هاته کڑی پ مکی مکرمه بانی والاخشب هو الجبل الغلی سخر توي چاغه سخر وی تلل پکې سخر لدا لا لدا حبيب وغرهم کرم شفقت الذکر کو چګوره سره د وسو طاقتنا اغید مافی مظاہره او کاور نه کوي لوي نن بوتو عائف او ګره د قیامت پوری شي توائف کی مسلمانان دیو دا ودین پیدا کیږي نو دا وکم زينم کدا الله حبيب د خلم او د مافی انکار نه وي وعنها او ددغی بی بی آئیشی رضی اللہ تعالی عنها نروایت تدا فرمائی ما ذورا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعن ندے واہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا شیقت و چرم بیدی ہی بخب اللہ یو ایزا نعور کدر لے فلا سننے والے ولا امراتا اونی بی بی والے ولا خادم د الله دا حبیب سور لوي خدا داس مبارک د دا رحمت نडक لاسونو چې سشي والي ده الا اي مجاهد في سبيل الله ها مگر داس د دا الله لارا کې جهاد به کولو نو بیا د الله حبيب ذرا نيزاو ارسه استعمال کړي ادي بارکه کی علماوي کلی چې سوره کافر د الله حبيب په جهاد کې قتل کړي نو حافظ ابن قیم رحم الله زاد المات کې وایي چې په خپل لاس او خصوصا کافر واله هما ابن خلف چې اغا ساتلې وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتلو او بیا دیواره کی کوشش کولو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تیمن دیواله الله حبیبی نیتا سوړه خلشه او یو نیزه اغا واستاو دي سټ سره ادا سي او او راغې د وژن اغا مردار شو قتل شو وماني له منه شان قتل او وماني لمنه شيون او ندي غستله شوې د دي نبي رسول الله نه شي قد تو چرپ فينتقم من صاحبي او بیا دي غني انتقام او بدلا غستي دا غدا غصابنا هیڅ ہی چانه اس کس مزادي انتقام نه غص الا اي ينتحق شيون مگر دا كه به حرمتي و وکړې شو دي من مم ممحارم الله دا واسیزونو چې هغه الله حرام کړی نو فینتقم لللہ تعالی بیابید الله د فار انتقام غوستو قانون شریبه جاری کولو کول کاغذ لاسریکول کاغذ شرابی له دوری ورکول کاغذ نور شری قوانینو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحمه الله وصل الله تعالی علیه الکریم ده حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق مبارک او او دا غید عصر او د ناپوه نه د محارو ل ذکرو دا, دا سلسله کی حدیث دیوان ان رضی الله عنه نو روایت ده قال فرمای دی کن تو مز امشی روانم با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صالح والیہ بردن او دالاب حبیبانی او ثور رم والا سادرو داغی پس می اطہر او په بدن مبارک بانی یو سادر النجرانی چا نجران په علاقې کې جوړو ناد یمن لاکا او غلیذ الحاشیه دا وی دا طرفونه سختو لگا صدر دې په لګورې دا طرفونه سخت جوړای نو دا غت صدر تور شړای وا تور کمبل وا او دا غي دا پولیس کی ډېر سخت دی او الله حبيب روان فادرکه اراضي رضا الله حبيب صلی الله علیه و آله وسلم یعنی راگیر کو اونیو دیلر یو باندچی فا جبزہو بی ردائی نرائخ کو دسادر را جبزتا شدیدتن طراخ کو سخت سر ایغ سادر الله د حبیب سخ را فنظرتو آنس رضی اللہ عنو ایماؤ قتل الی صفحة عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اغا طرف د سټ مبارک د نبی عليه السلام تا ما چې سټ مبارک توکتل وقد اثرت بها حاشيه البرد اثر جوړ کړي او نفي جوړي کړي وي اغا طرف دې سادر من شدت جذبته د سخت راخونه د سخت راخ کو چې د حضور فاضل الله حسن ټک سپین مبارک بدن نو په دې سټ کې نه جوړ شو او بیا ګور خدای تاسو نو خبر نو باندې شانو څو یا محمد عمر لي مما لله الذي عندك ویه دا الله حبیب حکم وکځما بارته د مال د الله او د شتا سره یی مما بارک مسوک او کچ مال د بیت المال نه مال میلوش نن بدی ولیدر سره دا شکوکی چاغه صدر نرا کاږي او بیا الٰہی زخمی شی سورہ سورہ سزاګانبور کی وی فل تقتایلہ الله ه ورته اووقتل ف کا او طب س وکوو په خنده شو حالان کې سټ مباره کې خزخمی شو سې راغکو جټکې ووررکه ثم عمره له هووي اتوا او حکومو فرمایلوي دو کوې دله دوره دوه د بتلمال نوررکې نوديې الله د خپل حوي به خللاښي الله ووه ان نه کاله الله خللو دا تعریفونه چې الله په قرآن شریف کې په خپل کوي نو دا عیشان بوله دا سینه متفقن علی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي وان ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ده قال دی وای کا ان ينظر تباوی گنی چې زګورو اله رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اے خدای حدیثی ذکر کو نقل کو لوي داسر وګا نه لکاز خپل محبوب ته ګور يحكي نبييا من الانبياء ويواعد بیان اولديو پیغمبر د پیغمبرانو صلوات الله و سلامه عليه پیدا در پیدا درو در و سلامون د الله دي وي پري انبياء له نا اللہ حبیب دیو نبی دا انبیاء و حال ذکر کولو چی زوربه قومه قوم اوالو فعدموه نطولی دوینو نرنکو واہو دغتی عمبر یمسخ و دمع لرکولی وینان وجید مخنہ مخنی وینی و چولی. او دوینی و چولی سر و یقولو فرمائلی اللہم اغفر لی قومی لا یعلمون اللہ زما دی قوم تبخنہو کی دی پوری گنا علماء و محدثین علی کلی رسو کیا دی نیو قول دادے چرا نوح علیہ السلامی آدے نوح علیہ السلام با قوم دور غوالو چیوینی بطر غارش آغیب آغوینی دا زان نا چکولیو دا دعا بے کولا علماء علی کلی صحیح قول دادے دا خپل زانی آدے لکہ غضوِ وخت کی دمخ مبارک نوینی روزری دینا اغه وخت نی اللهم مغفر لقومی انہم لا علم اللہ عز وجل خیر خائب اعوذ و اور جنت طرف تراکا اغم اوی جما سرغور دا کاروکو اللهم مغفر لقومی فینہم لا علم و ګرزان غائب فرض کو دا در تدی با فی ذکر ذکر کو د دی وجنه نوئی چې د امت مزمت پرانش چې راګموم ماته چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم کار کړو نو میوانه غوست په امتی پردر आवाज ولا چې شرمندگی را نشي د خپل قوم چې ورته الله د پیغمبر داصی قوم او دادہ سره خپلوانی او دادہ سره رشتہ دار او چې دا زکار کولو نو خبره غایب ذکر کا خبره غایب ذکر کا ورنه علماو لپاره د الله حبيب د خپل یعنی شان مبارک حال ذکر کوي متفقن علیه وانا بی حریرت رضی اللہ عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ عنہ نا روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لی لیس شدید بی سرعہ دے ندے پالوان حاگچے غبل را غرزے حویر ابلی رو پر دل پالوان نوید اللہ را حبیب پنیست انما د الل پاالوان هغه سری دی چې یم لکو عند ان د غض دی چې هغه د ځان معوي د غصې او غضب په وختې او د غضب او غصې په وختې سکم نه کې د خوې خبر خبره نهباسی الله نا راځ نه ک نوی پالوان غ نه دی کې چې خلک را پر ځي د الله ه باغ چاته په حدر و ديغ چاته شجا وویللی دي جاهد غصہ او د غضب په وخت کې د خپل ځان باندې کنټرول او کابروولی متفقن علیه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دا حدیث ذکر کړی دی صلی الله تعالی او احتمال الاذ باذ بیان د برداشت کولود تکلیفو د خلق کې اېدا الله د عذاب او بنیاد باندې د خلقو تکالیف دا غیبد ردی دا غی ظلمونو برداشت کول دا شان د ام بیاله مسالم دے او شان دے په مومنانو کې د کاملہ <تصفح> قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویل دی تدخل خصوصي بندگان مبارکی وی ول کازمین الغیظ و دایوه غصه الناس او خلقن بم عافی اللبور سره ظلم زیاده بې ردي کوي او دلو صفتونو خاوندان والعاافان الناس معفی بهکي خلکوته والله يحب المسنين الله رب لزت محبت ساي المحسنين د عمل کوونکو سر ور چې مخله او شف روتوي نو داغې د وجه نه سړی برداش کي کلو یو شریمان زله مقصود د الله تعالی د حبیب رضا دا او د جنتی فردوس وصول لې د دې پلار کی اگر خلق په دې ردي تکالی پرداش کړي تاسو ګورئ نه ګورئ د نړۍ دها سره مشاهاده دا با دي درانو پس خلکس په کس فورې وې خو هغه د خپل کورسای نه پارته له چیر دک داوی دی دی ویلی هغه خلک چې د سپکاوی کړی له پکټو کورس په تینې دای په کوشا کیمنه د پارهودريګی زکه د هغه مخه لا د اقتدارغه کورسیده هغه خپل سپکاوی خپل ویزتی ټوله غرزولې د دغه کورسیده پر نو کله کوي دنیوی د یو سروزه د دې ذلت د کورسید پر خلک دا کارونه کوي چې د یو د بل پدر کې ولادره لو کله دیو سړی صحیح منزل مقصود د الله رضا جوړش لو ده الله د رضا د رسول لپاره هغه د خلقو کنزله د خلقو پرا پیګړنې د خلقو تهمتونه دا برداشت کوي والله يحب المخلصين وقال تعالى <سؤال> فرمایلی دی الله تعالی چې ویل و لمن صبروا وغفروا خام هغه چا چې صبر وکوا او وغفرا او معافيو چا ور خزیات کړه او د صبر وکړه او د صبر نه پسی دا غا غا نقصان او قصور معاف کو ان ذلک لمن عظم الامور نبی شکدا په دنیا کې د همت کارون نره اور همت کارا غوې پیغمبران او ته اول العظم ویله چې دا غي توفیق غره هر شاته نه ملاوی او پري باب کې ال دغه مخ کې احادیث سم دي قبله چې مخ کې تیر شول او نورم پکې دي وان ابي هرره رضی الله عنه د ابو هرره رضی الله عنه په روایت ده نه رجلا چې بشکې یو سړی یو صحابي قال فرمایلی یا رسول الله اذه الله رسول ان لي قرابه زما سره رشتہ دار او خپلوان زور اسې لوهم زوار وَيَقْطَعُونَنِي وَغَيْرَ مَا سَرَّ كَطْقَى زماص خفلي نوې ما سره رښتا کټکاي دي ور سره ساتم وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ <تصفيق> اوزره هغه سره احسان کوم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ اوا غي ما ل تکلیف را رساي وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ اوز حلم او بردباري او صبر کوم دا غي باركي وَيَجْهَلُونَ او غید جحالت او د پوحین کارخ لی زمان بارکی فقالت اللہ حبیب ورتو فرمایے لئن کنت کما قلتا وی کتا دا سین لکسنگ چې دی دا لوی صفت چی چی تا سیدر احمی ساتی سارا دا غید کٹکولو نا دا سی گوڑا دیر کم حلق کئی چی رشتدار دا دا غم و دا خادی تا پوست نکئی دے باوجود دا غید وی چرد اللہ حکم دے د سیدر احمی دا ساتلو او غې دی ور سره غنې بد کای او دې دې ور سره غنې خو کی ویلا ان کن تکما قلت کای چاره ته دا سیلک څنګه چي دی وي انما تصفهم الملل پیدا خدا سیدا لکه ته چې ګرمه یرا دا غې په دې محور ګرځي اګوره یو سره ملامت شي او صفک شي ستاره اخلاقی شکایت د ور خارص لري د ذلت د وجره شاپه مخور دې د خارو قضې یې ریس په کاوي او بیا ته دې وې اي خدا تا خدا سدي ک انما تو صفهم الملل تبوې غني چت تو دې ره غل غي په دې مخور قرزه يني په دې ذليل کيږي او اخلاقي ش کسب خوrizره کې ملامت اي دامو څخه ولا غاالمهاک من الله ه تعاله یرون عامشبوي د تا سره د الله دَتَرَفْنَ كَوْنَكَ عَلَيْهِم مَعَدُمْ اخلاق و و د طرف نه امداد کوون کې حال د دوی مقابله کې معدممته ع ذلكلك ترسوو چې ت پهدي خللا کو قا مودا مدد بتا سري د الله نصرت بتا سري او داسې شوي دګوره الل او د رسول في س چې کله ی داسې کوته داس کې او داسې ملاته شي که که چرې دې دی خو خلاق په زار اخبارات ډېر قوت او طاقت استعمال کړي نوم باغت ادا سي ذليل کړي او ملامت کړي نه ځکه الله وي فایذ الذی بینک و بینه عداه و کنه ولی حمي رواه مسلم ان دی حدیث رواه امام مسلم رحم الله کړي وقد سبقا شرحه فی باب صله الارحام او د دې شرح درلويتي رشي او تشري په باب د سي درحمای کې باب الغضب اذا انت هکات حرمات الشرع ولانتصار لدين الله تعالی اې در دا درلوي ذاتی غضب خو غري ذاتی خو صبر کې خو غره چې نه دین رواني کې توي جهره صبر راک د دین بارا کې غا د الله د دین بار کې غوښکه د لېمان راک د دا دین داره پریشان دل او په غضب کې راتل سنت د پیغمبرانو د موسی السلام څنګه وای فرج ابو صالح قومه غضبان اسفہ تو غسی حال کې رات او علقلواح واخذ براس اخیه تخته د توراه شریف کیخه لومبه غیرول د سر او ګی نه رونیږي دغه په خبره او به هغه اسو هغه غش وزور او د غیري دریا د بیا زامه میری پسلا اللہ د دین د پاره غضب دا سنت دا پیغمبرانو د باب الغضب اته وجه د دین پټول او خبرو سړی نظر وې کله د ناپوهی د شیخ خیث سره سوي یو شی په بلکی ګډوډ کېبن په بلکی بل ګډوډ کې نو دین هغه مزاج ګډوډ شي باب د بیان د غضب کې اذا انت حکت حرمات الله چکه خلاف فرضی او به حرمتی وکړې شي د حرمات او د غیظتمند احکاماتو د شر ولانتشار د دین الله تعالی او انتقام او بدلا غستل الله د دین لپاره قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې وې او من يعظم حرمات الله او چې تعظیم کو دي عزتمند او احکاماتو د الله فه هو خير له عند پنیز درب ددو دا به وروی د فارق په هیڅ دربط ده قال تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلویر ان تنصر الله ينصركم ک تاسو د الله د دین مدد کوئ الله واستاسو مدد کوي او سب به تقدم او په ایمان او دین او پولیس رات بدر ل قدمونه مضبوط کی الباب و فی باب حدیث عائشہ سابق فی باب العفو او حدیث هم ذکر کئ او ابول حدیث هم ذکر کئ وا نبی مسعود عقب ابن عمر البدری رضی اللہ عنہ قال انا مبارک صحابی و ایجا رجلن راغلی ویو سلیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ته فقال ورطہ فرمائلی و انی لا تاخر وان صلات صبح وی قربان زرستو پاتے کیگم دا مزد سبانا مزد سبان جمع لنا رازم من اجل فلانے دا وجد فلانی امام دا وجد نسجد منگ امام دے مما یوتویلو بنا ا موږ ته اندازې نموذ زیاتوک دی حمار ایت النبی صلی الله علیه وسلم صحابی او ایمان وکته نبی علیہ السلام غضب چې غصه شوه دی په موعظه په نصیحت کې قطو شر اشد ده ډیر صح مما مم غضب یوم دین چې په دغه رسول غصو الله حبیب صح غص او منبر تو فقالو یا ایها الناس اے خلق ان منکم منفرین پتاسو کی داسه خلق چې خلق دې دینه متنافر کای فایکم امم الناس کم یو چې پتاسو کی مامتی کای خلق ولا فلیوجز نو دېر اختصار نکارهلی او ګور چې ما پس شو کولاړه بډا غان دی بیماران دی ضعیفان دی فان من ورایہ د دنا رستو بدغان دی و صغير ما شوان بچي و زل حاجه د باز خلق ضرورت نه او حاجت نه وي نو ځان نه چی کای سور چوکد کولش او سموروسم دا طریقه بعد امامان ځان له مش کوي نه نه ز رکوع پته لګي نه سجدې پته لګي او چی کله ودري کی کنا نو بیا په کلار کلار شروع کې اعلان کې مسله دا غوښتل چې کې نو استاخذ شوره وکد کې او مقتدیانو ته وګور بای په ورته مقتیاو جمعات کې تنګي یغه پکې نه دی حساب ګوره چې د دې ځای نه غره پوری هیڅ هیڅ په خبره باندې دوی له مزل کوي او ټول لرستووی چې دکان کې شا کار لے۔ ما خامو پوری ناشتي یغي باندې تنګي هغه سره پکې نه دی حساب وګوره د زویف ته کمزوري دې خیال بسا ته د دې خیال بسا او باندې اوقاتو کې قیرت چې طریقې سره سره وای نو سنت طریقام پوره شي او حالم تنګ نه چې بعض د معام دوه یاتونونه چې یا پهکې د ځانه دوه مدونونه او دوه غړانې کوي چې یو غ غلط مغلت بل خلقم پهغې پریشانه کې متفقون لی دوانه د معام بخاري او د معام ممسلم رحم الله اتفااق دی, دی امام او دی باب کغا حیز ب د لذکر کوي چې د الله حبیب کله من قرارات ک نو تااسې غذب کې راغلی چې دی غضب ل سوټګ شويید نو الله ددينن دپاره په پا قه او غذب او غت کې را دا سنت دي د انبياله مسلط والسلام وصلی وصل الله تعالی علیه ال رحم الرحیم و عائشه رضی الله تعالی عنها دو مالمومنین عائشی صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت دیوی فرمای کدم رسول الله صلی الله علیه وسلم من سفر راغلے و نبی ریح السلام راوا پر شوئے و دیو سفر و قد سطرتو لی بقرامن فیه تماثیلو و قد سطرتو و بیشک ما پٹکڑے و لی یو علماری و ما ماد پارا بقرامن پیوباری کی پردی سر فیه تماثیلو چ په داغي کپړې وال پردې کې شکلونو او تصويرونو نه. هيو کپڑا وا پاغي کې تصويرونو د جاندارو د زیرو هو. او ما په اغا تا حوال مارای کرازونډ کړي ولا کال مارای له خلک کپڑا رازونډ ری. تالله حبيب د سفر نراغه او قوت اوردن نكيدو فلم مارا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کله چې الله حبيب غوکتو نوwidehat kahū Aa suratune tol raan kah, atole hatam kah. Wa talawwana wujūhu. Aw da ghusī da wajīnā da Allāh da habīb āga che haram mubārak aw rang mubārak ki taghayyur rahay. Da ghusī sarāt ikk kārash. Wa qāla we farmāyaliyā اشد الناس عذاب عند الله ډېر سخت د خلقو په عذاب کې پنیز د الله یوم القیامت پر د قیامت الی دینه هغه د سان بې یو دعا هو نه به خلق الله چاغي مشابهت کوي به خلق الله په پیدائش د الله کې یعنی تصویر نه جوړی دا پرز د قیامت سخت عذاب واله وردی حدیث لوغو رہی د متفقون علی حدیث ته اودا حدیث پډه ورو مسائلو او مشتمل له بازی بی دین خلق دا وایي چې تصویر غیله وایي چې هغه د پاره جسم موجود شي لرګی نه جوړ کړي ته ګټی نه جوړ کړي لکه بوت وردی حدیث غار سو ول حطب کړي دېرې کې په کپڑے تصویر جوړ شي کپڑے باندې تصویر اغازي جسم نی لاغی جسم نی دا دی وجه نگولا تصویر کپا گتو جوڑ شو کپا کمرا جوڑ شو کاغا کا دا گاٹی او د لرگی او دا اسپنی او پی تلو نا جوڑ شو نو دا حرام دے په شریعت کې او حضور پاک صلی اللہ وسلم اغران کرنے او د غصی سراتی په چهر مبارک کرا گلی نن دا آم و کلیمی والا و دونو لغور کرنے یاو خود خلقو دو کورونونا دا حیاء و دا غیرت جنازیو و دے پا خواکر یو سڑے پا دین بنا پوئی دو خوص حیاء و غیرت به پکیو اوس به دخوض تصویرونو باسی پا ودنو کیو او داغی دو دا ویسیار کیسا تی بڑا کئی او بیا باغا با هغه پا کسا تک سمیئی پا کئی خلکو خبر با. یعنی خله چې ایمان او اسلام ختم شيیا او غیرتم ختم شي په ودونو کې په غمونو کې دای ترتیب دی د خلکو بعضې خلک چې سر دعوت معوتی نو کې کمرې واللودرلی اوملان ورپې مات د را دن نه کوسیار والله کمره ضرورتې ورته ویل ره سیاست دی که نه نا به خلکو الپې خو چې نا به لی چې ګناه ضرورت وئ نه دا ظالمان ب دا ختمې او دا جلسهه لو پجمعات کې به هغه ویشارونو کمرواله درولې اشد ناتعذاب من عند الله يوم القيامه الذين يدعون به خلق الله صح هلا باذاب کې پنيز د الله پرځ د قیامت هغه وای چا غید الله د پیدا کول په صفت کې الله سره مشابهت کای تصویر نه جوړه متفقن عليه او دام درته وی جو غره الله حبیب ذاتی له خاطر غسن راتلا او چې منکر او نارواه کته له نسور غسن پیرا غل وګره ځان د دا پاره په پا جذبات او غسه کې نارات لن خوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د او د دین د پاره په پا غضب کې راتلل لن د غیرت د پیغمبر نه استهوا کصفه تکو بنه دې لبې وېدا سهوا دا کصفته صف وقسل کې دالان غن تلوي چې دا رکور مخې نه او باغې کې مثال پتور باني یو تا غنتی جوړوي او غیلې کپڑا را ځوانډ کړي والقران بکسر القاف ستر رقیق بارې کې پردی لوي واه تا که او افسد السوره اللطيفه د الله حبيب اوشل اول اغشکلونه هغه چې پني کپڑا کېو وان ها د بی بی عائشہ رضی الله عنها روایت ده ان قریش اهمهم شان المرأۃ المخزومیہ و قریش لو فکر او غم کې چولیو شان او حال دی او زنانا چې مخزومیہ و د بنو مخزوم قبیله و الکې هغه زنانا سرقت شی غلا کړو او شریف خاندان کې و او هغه غلا کړو غاټي او د لرګي او د اوسپنې او پیټلونو جوړ شو نو دا حرام دے په شریعت کې او حضور پاک صلی اللہ وسلم آگر روان کڑے رے او د غصی اصحراتی په چهر مبارک کرا گلی نن دا آم و کلیمی و علاو و دونو لگو رکر یو د خلقو دا کورونونا دا حیاء دا غیرت جنازی و و دی پا یو سرے پا دین بنا کوئی دو خص حیاء و غیرت با پکیو وز با دا خوز تصویرون و تصویرونو باسی پا و دونو کیو او دا غیر و او بیا هغه پښه پښه ټکسی میږي په دې خبره ده دې خلکو یعنی کله شي ایمان او اسلام ختم شي حیا او غیرت ختم شي په ودو نو کې په غمونو کې دایو ترتیب دي د خلکو بعض خلک چې څ داوت ماوي دي نو هغه کې کمیره والو درولې املیان ورپسې جمعه درا دن کوي سیار والو کېبرا ضرورت ورته ویلې و سیاست ته کنه ورغنا بخلقو الپریخو چگنا بے ولوی چگنا بے ضرورت ہوئی نو دا ظالمان بو اداحت میں بخاری دے او دا جلسہا نو پجمات کے بے اغد ویسیاروں کے مروع لے ضروری اشدو الناس عذاباً عند اللہ یوم القیامة الذین یدواہون بخلق اللہ صح خلق پا عذاب کی پنیز دا الله پر ازد قیامت آغا بے چیا غید الله د پیدا کول په صفت کې الله سره مشابهت کوي تصویر نه جوړي متفقن علی او دام درته وی چې ګور الله حبیب ذاتي له راس سره غسن راطلع او چې منکر او ناروا یې کته لري نو سور غسن پر راغی نو ګور ځان د جذبات او غسن کې ناراحت لل خوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دین د پاره په ذکر کې ناراحت لل دا غیرت پیغمبر اَصْحَوَ کَصُفّہ تکونو بنیدلبے ویدا صحوا دا کصفته صفہ وسلکی دالام غنت لوی چې دا د کور مخې لې او باغی کی مثال فتور بانی یو تا غنت جوړیو او غیلې کپڑا راځونډ کړي ولقران به کسر القاف سطرن رقیق باریکی پردی لوی واحتکحو اے افسد الصوره اللطيفه ده الله حبيب و شلول اغشكلون هرچ په ني کپڑا کیو وان ها دي بي بي عائشه رضي الله عنها روايت ده ان قريشن شان المرته المخزوميه وي قريش لک فکر او غم کې چوليو شان او حال ديو زنانا چې مخزوميه ودبنو مخزوم قبيله التي غزنانا سرقت چې غیغ لا کړو او شریف خاندان کې وا هغه غیغ لا نو یې په دې فکر کې چې دین حبوس لاس پری کېږي او دا په ډېر الوی خاندانې زنانه یې ردی باره کې وسوک د الله پیغمبر سره د سفارش خبرې وکړي د وسوک تیارې دله چې سو په الله د حبیب غسی او غضب لټيږي قال مې يکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبر بو کی دی دی بارک رسول دې شي خبره وو کې د دې زنانه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا من يشتري عليه الله اسامه ابن زید ویسوق چې غد عمر ور دې په نبی عليه السلام مګر اسامه الله عنهما حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دال الله حبيب صلی الله محبوب دې دې بور سر خبرې وکړه فل لما هو اسامه اسامه رضی الله عنه ته تاسول لاړ او دې دل زنانو باندې کی سفارش وکي داغره الله حبيب سره خبري کې فقار رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله حبيب ورته تشفعو في حد من حدود الله تعالى وې ته سفارش کوي په يو حد کې د حدود الله نه وې د الله کوم خبره کړه دا الله قانون دې الله او الٰه سپتي بریکې ته سفارش کوي ثم قام عباد الله حبيب دردو فحتذ وبار نو خود وی وي ثم قال به فرمای انما اهلك الذين من قبلكم بیشک ہلاکڑی وه کا سانر چتاس و, و نمخ کی ودي خبر ہے انهم كانوا چ بیشک او وغی اذا سرق فيهم الشریف چ کلب اغلاو کپاغی کی او شریف و الی خاندانی سڑی نو ترکو و ابرق و اذن لاسن بریکو و اذا سرق فيهم او چکل <سؤال> اب غلاو کا فضوی کیو کمزوری ناقام علیہ الحتا باغ حد قائم کو نو اللہ کے عذاب ناراست لو تبا و ہلاک کرے و ایم اللہ وی زما د قسم وید اللہ بازار لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها چدا نور بی بی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العياذ بالله فرقت غلاو کی لقد عطی ظہا نوھا مخاظب دا غینم لاس بریک نو بلنا دې حدیث په نقل کولو باندې د امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده دغه شریعت کی ضعیف او شریف په قانون خداوندی کیو شانتی وی وانا سن الله عن اس رضی اللہ عنہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راہ مقامۃ کثرہ نوحامتن سجد کل فقلت قبلۃ قبلہ طرف تا اے چا لاڑی تو کلی وی قبلہ طرف تا دا اللہ حبیب باندې خبر ډېر سختو لگی دا حتا روی فی وجهه او دا د غې په مخ مبارک ټولې دې شو قتل چې د غصې سراتې قبلي په لګور لاړې ټکل او بیا په جومات کې لاړې ټکل لاړې را روا خبره قبلی للاړې ټکل ناروا دي وای سوق چې قبلي للاړې ټکل پر از د قیامت به پدې مخ پرتی دي دیو جنا قبلي للاړې متو کې وک موټو کله په حتا سر زر زر استغفار وای فقام ال الله حبيب بر په خپل نفسې نفیس را باز د فقهو بيدی او هغه پلاس مبارک باندې لریږي فقال وي فرمایل ان احدکم اذا قام في صلاته يو قطاس کی جکلودریږي په مسجد پهنه یو ناجي ربو ده قدرت سره مناجات کوي او پټي پټي خبره کړي و ان ربو بينه او بين القبلة او رب د الله د شان سره جسنګ خایيږي په مندي مسکون کې او په مند قبله کې اللہ دے بنداو دے قبلہ پممس کے لیے کمائے علی کو گشانی ہے فلا يبزقن احدکم نلاڑی نتو کیو دتا سن قبل القبلہ قبل طرف لا ہا کہ ضرورت راغ اس باز اوقات کی پمس ولا کی ولادری پلو گورے ادور لاڑی درل قلیل راغی چ نمس کولے شین نقرت کولے شے ولاکی یہ ساری گس طرف لدی چکی اور تحت قدمی یا قدم دلان دی ولما ولي کری راست طرف لبالتو کی شي جماعت کی نئی کور کے ولانے بس طرف لا مسکی ولانے اور ذات مخر او گزہ او بس طرف لتو بولا خبره تو مسکی جایز ہے یا قدم دلان دی او یہ فالو ها کذا او اسما حضرت اور فرداہی او یہ اللہ حبیب دخل صدر یو پولیس کرا وا غس طرف فبثت فی اطائے کی لاڑی تو کی سمرد تباز او الا باز او بعضې سادر په بعضې دا سیو مګلو لکه معشوم بشرې چې نګه چل خیر الله داېطر کل فقاله او یفالو حکه زاوی د دا سیوکې لاری د خلیل راغلی په موز کې جممات لو ولاړ بس تعاده او پولیس کو رمال در سره د پاغې کېتوکه او یو بل سره دا سومګ په مو کې د عمل جیز دی متفق اماام نووي رحم اللهی وال مرو بللبساقی ویدہ حکم چې سړې بل اړې ته کی ګز طرف تا او تحت قدمه ی یاد قدم دلان دی هو فيما اذا كان في غير المسجد دا چې جمعات کې ني جمعات کې ني ولارپور کې مسکه په صلاه اولاد راله نو کس طرف لې څوک دا قدم دلان دي څوک اماخ المسجد ارش په جمعات کې نفلای يفسق الا في بیا دې لاري نو کې مگر بخله جامه کې جامک لیلاړی ټوکی غړی یو بل سردا سردا سی کی رازی نو که ضرورت راځي رضا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا ترتیب کولای لري و صلی الله تعالی عامر اولات الامور بالرفق بعد به بیان د حکم کې اولات الامور آغا مشران او حاکیمان او د کارونو تا چدی با نرمی کبی بیرا آیا هم دخبل رعیت سرا اے سوکم چدی الله دا حبیب دا امت پسن آس طریقی سرا مشر دے او د دا پلاس کسی اقتدار دے نو دے با دخبل رعیت سرا نرمی کئی و نسویہ تیہ مودعی خیرخواہی ولٹائی و شفقت یوداغی سرا بمین و شفقت کئی و نہی او منع راغلی دا ان غش حب چېدی سره ټګی به نه کوي تشی د عليه او منه راغلی ده چې په دمت به سختی نه کوي احمال مصاللهم او ددی د خیر او د ممسحت کارونه به بررب نهفر وال غفلتې عنم او دی نه غفلت به نه کوي وان هووا ا چې او ددی د حاجتونو غفلت به نه کوې د کله یو محلي سوق مشور شو کله تحصیل او د زلې او د علاقې مشور شو نو داد رزید قیامت د فارړ ډېر لویې سیماري دیو جن صحابه به دې مشره یې ریټه کله قبر او د اخرت حضور او د آغي هغه صحیح فکر الله نصیب کی جالا نو په زور به خلک و درې خود به مشرکې دا داننج بي جنگو ندي یو بل ملکای په مشره نودا الله خیر فکر نشا تاسو نه باب له سوچ کوی سو کم د څه کسانو مشره نودا الله او رسول حکم نه نرمي وبکه خیر خوای وبلټه او ټګي وبنهکه سختی وبنهکه دا غي د خیر کار وبرباد نه پرېځي او دا غي نه وبقفلت نهکه دای دا د دا حاجتونو نه بالکل به پروايي نکي دنداسي ته نه تاسو ګورئ یلی د بیت المال مال دغه خلقو پلاسو تقسیمېږي او بچاله فقہی له ورکه ډېر خلک د خپل حق نه د دې د وجنه محرومږي قال الله تعالی فرمایلی یا الله تعالی شنوې غره خپل پیغمبر ته وښز جناعک لمن تبعكم من المؤمنین راح کته کړه خپل طرف دک. یعنی نرمیو دها بچا سره روان شوی دي تاسو حبيب د مؤمنانو هي خپل حبيب توي توازو اختيار کا زمانو مؤمنانو سره جزي اختیار کا او دای دا سره د شفقت او د رحم معاملو کا نو سمو خیال له چې خپل حبيب تدخل مؤمنانو بارک حکم فرمایي نبل لا شوق دي وقاله تعالی فرمایي دي الله تعالی شنو دي ان الله یامر بالعدل الله حکم کوي د انصاف د مشری دا بناس کیس اختیار دی نو الله حضرت عادل حکم کړي برابر برابر حق تل ورته ول احسان او الله حکم کړي د احسان و ایتاه او حکم کړي د وار کوو خپل خپلوانو تا وینه عن الفحشاء او منع فرمایا لید د بی حیاونه والمنکر او د ناروا او کارو نو او د ظلمنا او دا سرکه شي دا او دا جامی جامع آیات وای ټول دینی راج مکرې سمرا عوامر او نواحي چې په ټول شریف کې موجود دي ناغه په دې یو آیات کې الله راج مکرې او دې باندې درس کی تفصیل کړو سوره لا حل کې د آیات مبارکتی ارشاد یا ایزوکم الله نصیحت کوي تاسو لعلكم دیدفاره تذکرون شتا نسیت واخلی دغه وجنایا ساتای کم سره چې مشهور شو دې سم کار نه کوي پوسهی چې د سر رب العالمین د د اخرت د بربادی دو اراده لري بد نصیب دی چې د را مشریلا سو کې ځکه اکثریت داسې دي الا ماشاء الله چې هغه خل حقوق صحیح طریقے سره نه کوي وعن ابن عمر رضی اللہ عنہم آد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آن روایت تقال رے فرمائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول باوری ذریدی در دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول جی لے کلکم راعد تاسو کی ہر یو سنا سا حاکم و مشر وکلکم مسئول عن رعیتی او تاسو ټول له تاسو بکی د شی د خپل رعیت بارک او بیا تفصیل ذکر کړي په لوګور دا مدرسه کې کو استاد وی نو د رعیت او د طالبان رعیت ته که مدرسه البنات د او پای کی ذمہ وار زنانه دي نو د طالبات رعیت او دی په حاکمان دي دغه خلق وقت که کی او غیله صحیح سبق نشي خو له نو دبرز به قیامت بد دي معلمين او تپوش کي ځکه دا به شي چې خلک من رسول الله عليه جي كاغه مدرسين او طلاب طالبات دي دا طالبات زياد خلکو امانت دی کم صدقات سره مدارس ترازی دا امانت ده ګور دا امام چې تم زي کي نو دا د امام پر خلک مقتضيان او رايده او دا مقتضيان رهيت کوي چرند د دن او زه حق په بیان کې دایي سره خرافه یو نکا نو سبب د ریټول مقتدیان لاس یو د د بګری وات او کشرې د دا, دا سره دی په لغورا توره دیني بیان کو. او حکم حق د علم شو غدا داد او خلکو د دته خبرې تپو شنکو اے د ری امام د اس عزت تپو شنونکو د د بچو تپو شنونکو د د خراق او د جامو تپو شنونکو نو برز ده کیامت ده دغ امام لاس بای ده ده مقتدیانو پگریوان کی ده سگو را پور کی او مشر ده پلار ده نو ده دغ اپلار نو ده خپل د خپلو بچو د بچو د ده مز داغی ده ایمان دای ده دا دنداری تپوس کی بازی کلی کی مشرې ده نو ده جول کلی تپوس کی که ودنو کی مخالفت کیگی که پوجرکی کې ره ده ده چھولو تپوس بکیگی دیاغو ر یو یو فرمای وي كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتيه ور دي باز خلکو الله تا کټ ور نو دې ته شي پیسې بجې کنا چی اودو ظلم هغه پکړای بنا لید خلکو لا بلکې دنا وضا ته کوس الله کای چستا پدې دکانونو کې غلط کار کوسوک نه کای کای کی د سود معامله نه دې په ګناه کپاوی گډنګډنګ کیږي د په ګنا کې شریک ده کپاوی کې نمبر او باندونه فرسیږي نو د په ګنا کې شریک ده ال امام مراعد امام حاکم داراعده او مسکول الرعیته او دنا مدفوس کیږي په بار درعیته ور رجل یو سره راینده بشل د فی اهلی په خپل کور کې او مسکول الرعیته دنا مد خپل رعیته په پوش چستا دې په څو ایمان دین موږ قران اخلاق ذکريو کنه والمره راعیه فی بیت زوجها او خذا دا راعیه د کور د خاون کی نو دین د خاون د کور ته پوسبلی چې د مال له دے بشیری تا د کور د مال جان د خپل رعایت حاجت کړي کنه ومسئوله تن عریته او د دین ود د دی خپل رعایت بارا کې فرض د قیامت ته پوسکی والخادم خادم او نوکر راعن فی مال سیده دے راعی او حاکم دے پمال دے سردار کے لگے دکان دے چاله طریق ہے چارای پټے طریق ہے کاروبار دی طریق ہے بارز د قیامت دے دن باقاعده پوش پکي او مسئول عن رعیتک و كلكم راعن اللہ حبیب او سب ذر لے او یوشمیرم پتا سو کی هر او رائید اول ذنا دخل رعیت بارکه تفوص مختلفه کی متفق علیه وانوی علی ماخ ابن یثار رضی اللہ عنہ تابعی علی ماخ ابن یثار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا قال نے فرمائے سمعت رسول الله صلی, دل صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد نشته و بندہ يسترعيه الله رعيته چاغل الله كمراني ور کی رعيته د صلاحيت اے د ثقام مشر شو د يوم علي او د قوم او د ولعكي مشر او يموت د يامړکیږي او بياموت په کمره شي بمرې او هو غاشون لريعته او د دوکا او ټګي کړي د درایت سره د حقواله ځان له پیونګلې او ځان له پیر سو جوړ کړي الا حرم الله عليه الجننه مگر الله به جنت پر حرام کړی د جنت د حرامی دو سه مقصد بعض علماو لیکلي ک چې دی پر دې حق لا حرام وای او ځان گنہگار غني نو بیا کافر نه نو جنت با پی سو وخ حرام وي ترسو چی دل, دل دی گناه سزا نی ملاو او کده وی دا پکی چاوی دی چې دا حرام دی دا خو حلال مال لی او دا خو غنیمت مال لی او دا خلق و غمان نو بیا دا کافر لی پی گئی خبر بار. نو بیا با الله پا دا می شد پارا جنت حرام کی متفقن علی وفی روایت نو پی او روایت کده سراغلی یو سره دی او قوم مشر شک فَلَمْ يَحُتْحَا بِنُسُحِهِ او دخیال انکو داغید خیر خواهی داغید خیر خواهی خیال انکو نُلَمْ يَجِد رَائِحَةَ الْجَنَّةِ دِبَنُمُ بِبُئِ دَ جنت او پر حوایت ده مسلم شریف کی داسیم راغلی مَا مِنْ اَمِيرٍ نِشْتَي وَمِير وَمَشَرْ يَلِي اُمُورَ الْمُسْلِمِينَ جه دې مشرشې د کارونو د مسلمانانو او سم ملایجهد لهم بیا دې دا هیڅ پهاره کوشش نکړي و ان سه له له مو دای خیر خواهینې لټای الا لمیت خل ماهم الجنه مگر دې بده سر جنت له ور دنګی کیلا دې جنتا سپرنوار دېل مشکا شریف کیږي چې هغه کیږي چې عمر فاروق رضی الله نوزال لهلی دعا کولا ویالا زما عمر لیر شویده او زما رعیت دور پیلاو شویده اے بائیس لاک مربامی للا کمانده حکومت کولو وی رب کریم زیاریگم حقداران و تاسین حق و رسی فروردگار عالمان مازان طرف تواده تو تا فکر و غل مخلو چې دیدی تولو دی زنانو ناری نو دیدی تولو دی ملکو ما نو مانو تپوس کی مانو پرزد کیامد دیدی تپوس دی دی کی وعن آیشت رضی اللہ تعالی عنہ دوم الممینین آیش رضی اللہ عنہ نا روایت تقول عددہ فرمائی سامیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایماری دلی دی دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکولو چی فرمائی دی فی بیتی حاضا اے وی زمان پدر اکور کی خلقلوی داکور دا لخکاری زمان دا حجرہ پدی کور کی مد حضور افای صلی اللہ علیہ وسلم نا رید دلی شو و و حاکم شو د سکار او اختیاراتو د مد دماشه انت یو معاملاتو کې حاکم شو پيوشيبانه دي افسر شو پاغي بانه دي مشر شو فشق عليهم او بیا ما په دې ومت باندې په مشقتلو کې چي پدکړی کې چي خلک څنګه نو د الله حبيب فشق عليهم الله تور سره د سختي معاملو او یعنی سوک پڑھیو متبا نے بشر دی دای سره د شخصي کار کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم الله ورتا سګورینه دي بعض ظالمانو انجام ډیر خرابي سورذ خل چرچی مرچی لګره قارون پښان او نتیجی لګوري دا پیغمبر صلی الله وسلم د خیر او صلات دي چې الله د حبيب خیره قبولي نشي نه چا به قبولش سوک چې د دې امت څخه اختیار فلاس کړي او دا امت ته مشقته او تکلیف کې واچولو پریشانۍ کې واچولو لکه تاسو وګورئ نن دي بادشاہه او لوګو او علماء مدارس دیندار خلکه کې سوره پریشانه کړي او دانا دایپورې د قران او سنت د نسبت د وجه نه سوره هم دا غانې کوي الله ته اور سر د سختي معاملې او کې ولي من امر امتي او څوک چې مشور شو د سکار دو مت دما شند یوشي فارفق به او دی سره نرمي اختیار کا يا زماره بفرفق به تم ورثره در رحم او جنرمي معامله وك رواه مسلمن د دې حديث ذکر کړل امام مسلم رحمه الله صلى الله عليه واله هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي فرمایلی دي رسول الله صلى الله عليه واله كانت بني اسرائيل بني اسرائيل تاسوس هم الانبیاء چدته سیاست وکول پیغمبران ورساسه اسوس سیاستن د خارونو تدبیر او تنظیم ته د بنی اسرائیل سیاست د پیغمبرانو په لاس کې اول انبیالهم السلام سیاست څه ته د خلکو د امور او تنظیم کو تدبیر کو د را کوندا دا یاثیم دی دالار دا دا جمعه دی دا مدرسه دا, دا دا جادي حالت کیدا و په ترتیب باندې کول غواړي د بنی اسرائیلو د سیاست داغي واقع او اختیار د انبياله مسلم پلاسکو وسم ګورا سیاست د دنیوي صرفه کو دا د اسلام د طریقې مطابق وي په ګي په خبره باندې دا, پا خبر دا جمهوریت سیاست نه جمهوریت د مغرب نظریه را اسلامی سیاست یادي ورغمې اسلامی سیاست راغله کوم چې د الله او حبیب صلی الله علیه وسلم عین پس ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا عمر فاروق رضی الله عنه بیا عثمان بن نور عین علی المرتضی بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهم دغه سیاست جمهوریت او د مغرب په طریقې باندې نو د حاضرګورو خلک دا موجوده سیاست د دینی څه ګرځي خدا پسور و سور منکرات و مشتمل لے. او مشتمل نه او هغه چانه پټني هر یوزی عقل تاغه مخې لري کاند بنو اسرائیل تسوس هم لمبیا او وبن اسرائیل شددای د سیاست واخ او اختیار د پیغمبرانو خلاص کلهما حلق نبی هر کله چې وفات بشوي او پیغمبر خلفه نبی ورپسی با اللہ بل پیغمبر رولی گو او قرآن رئی سیاست ذکر کری کنی سیاست یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ انی خاکو علیکم عذاب و یوم عزویب یا قوم اوفلکیل والمیزان دا هر پیغمبر غ سیاست قرآن ذکر کری کنی تا سو گو رئی او بیادی موجوده سر مناسبه تو کنی تشپنوم یوشه اسلام نه رئی گی پی گئی خبرواد وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بعدې وي بشه کشان دا د ما نه پسس بالبي نشته ځوياخرو زمانې زخمون نوبيې وسکوو نوبادي خوله ف او زر د چې شیبه مع نه پسس خللیفهګ فق سرونه نندا بړیر تداد ووا ډ یا رسول الله ر اللہ رسول فما تمرو نا تمو تاسو کومه تاسو نپز بل پیغمبر نشته خلفا راضی قال اوفو بیعۃ الاول فالاول تاسو پورا کئ بیعۃ الاول نو دا اول چې اول متاسر بیعتو کو نو بس تاسو خلیفہ ی جما مسلمان نه تقوا دار و پریزګار ده او یو خلیفہ چی وی او دا هغې په مقابله کې بل سره بیاات کې نو دا سخته دګونه خبره ده ځکه په اسلام کې یو خلیفه بهئ او راغلی ادی وی که دویمر راشي یو خلیفہ موجود دی او هغه کې د خلافت شرتونونه دی د و خلکو له جمما سره بیااتو کوئ خلیفہ خلیفه کېږم ل دې دویم دا سر په ولبانې ووه قتللی کوي سماتون هم حق او چې بیعت دی ور کو وکوو چې بس ما مشری ته زمااد ش د قران او سنت مطابق بزستا هر خبر منو نبی اور کوي دوی تاغه حق تدوي د بادشاہ چکم حق ده چې بغاوت به ان کې خیر قاهيب لټه په اسلامي بادشاہي او کستا حقونه نظر کوي نو وسل الله الذي لكم اوهاله د الله نغه چې تاسو لپاره ورداږي وردا د ژوندونیو طریقه همیشار سره وي زم ما حق او زما ما حق او دانووي چې پهما د چاه دی وتابانې چېې چا ه د غ پوهکه او که خپل د سوک نپره کوې الله نه واړه اوس الل الله اللهوي لکوم او غواړی د اللهناغ چې تاسو دپاره دی او دی نپه کفیین الله سا هم الله بدي خو لفا او بعد چااهانو نه تپوس کوئ اما استعا هم د هغهه چاباره کې چې د کوم خلکو د مطالبه الله د دو نه کړي اور دئدا غی نگراني او حفاظت دی ته حوالہ <سؤال> کړه دغه رد یو یو معصوم دی یو یو کونکی دی یو مسلمان د قتل دود هغه د مظلومیت پښتنه وټو لبا بادشاہ نکی اور متفقن علیه وائذ ابن امر رضی الله عنه دایز ابن امر رضی الله عنه ن روایت ته انه دخل لیور دن شیو طوبید الله ابن زیاد باندې دا مشهور صحابي ده او د گور په بادشاہ وردن نشه فقال له صحابي ور توي هي بنيه اي بچيا د دغ وخت کې عبد الله ابن زیاد گورنر ته صحابو دا نصيحت ديله پارچاتنه د جيرستي مو طالب هيكي صحابي ور توي هي بنيه اي بچيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم به مادر رسول پاک الله عليه وسلم نوریدلي يقولي چې فرمایلي ان شر الرعائب الحطما ناغارا او بدرین په حکیمانو کې اگر یا الحطما چې اگر رعیت سره سختی کوي او پریشانو کې چولې گرانی په مقرره کړې مشقته پیچولې فیا کان تكونه خبردار ځان غره او ساتځي دغه حطما نه نشي کې ارس ددل کې دولوي نو ناکار په حکیمانو کې أغدي چغد رعیت سره سختی کوي او رعیت پریشانو او تکالیفو کې چوله فیا کان تکول منه خبردار ته ګورې دې نه نشي متفقون عليه وا نبی مریم الازدی رضی الله عنه دابی مریم الازدی رضی الله عنه روایت کنه هغه چې به شکدي جلیل القدر صحابي وی مواويه رضی الله عنه او دا د دې خلافت زمانہ او د معاویزه رضي الله عنه په رسول الله صلى الله عليه وسلم موری د دې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یقول چې فرمایلي من ولاه الله شیئا هر رسول ولاه الله شیئا من امور المسلمین چې والی جوړ کو الله دل ردیو شی من امور المسلمین نه کارور د مسلمانانو احسان اساس د مواری او مشری د فحت جب دون حاجتهم ندزان په پردکی کو آخوا دا حاجت داغوینا داغی دی احتیاج د فقر د لگی تا پوس نکی او بیغم دی ناس دی پا دفتر کې او مزو چرچوکی دی فحت جبا ندزان دا پارا پرد جوڑک دون حاجتهم آخوا دا حاجت کو را کول داغوینا وخلتهم او دی دا فقر و دا غریبینا دا غید حاجتنا نا و فقرهم او د فقیرین احتجب الله دوره حاجتیه و خلتیه و فقرہی یوم القیامه رب العالمین با د د حاجت او د ضرورتونو او د فقیرین پرز د قیامت ځان پردکی رب العالمین بدسر د رحمت او د کرم موابللک د دا, دا مشکلات و پرز د قیامت ختمهینه نو صحابه او صحابه کرام فجعل معاویه رجلا معاویہ رضی اللہ عنہ یو سړی مقرر کواله هوای جناس وی <ویتا> ته بس بار ناش چا نه پردی مردی مکو کوچې څوک راځي او څه ضرورت وی کړه <کنا> ناوله پرتو <پورا> وا فجعل معاویہ رجلا علی هوای جناس یو سړی مقرر کو په حاجتونو پرکول دخل کو رواه ابو داود و, و ترمذی یو رحمهم الله وصلی <صلاح> <صلاح> <بقا>